اسوره حمیم مؤمن پس ذکر کوم یو دیو جنا چې کی رد شو فل فل دعا فل زمر مؤمن دعا نو خلکو اعتراضونه شو روکم رو. شبهات اسوره حمیم سجده کې داغې جوابونه رااله څلور شبهات او داغې جوابونه دې مدااو چیلته زلور زل ذکر وکوي چې یو جادلو یو جادلو جګړې کوي ګور په سوره حمیم سجده کې به وي یا <خخخ> ولی ولي کوي قرآن په بد لګي وقال الذين کفرو لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه په ډېرې بحث غړي دې مدااو چې الته یجادلون ذکر کو چه جگل مار دی نو دی سوره همیم سجده که با تاوی چه ده اللہ دشمنان دی آداء اللہ دو دل باوی ده ده اللہ دشمنان دی <تصفح> لی رسخت پتنه دا و سرم سلورم التحویلیو اول کې سوره مومن چه فاخستهم فکه فکانعقابا جگل کولی نومی نوخا اې سوره سجدہ کې و داې با قاعده واخلی چې انظر تکوم سایه قطم مثله سایه قط عاد و سمود دغې پنزم دا چې کله داو ثابت شوا مخکې صورتونو کې سوره حمیم سجدہ کې وې استقامت واړې ان الذين قالوا ربًا له ثم استقاموا د استقامت په کار دی پغمداو چلته د ممنانو شان بیان کو چې ګوره دی د پار پارش کېملای د دواغان غواړي اوسره حامیم سجده کې به وای چې ارش کیو مو دل ته پزما کا ملائک راضی او دی ته وای چې نحنا اولیاء او کومونګه مرګريو یریګه ما خپکیګه ما د مرګ پوښتې اوم داو چې ارجو لي مومن وای وانا دعوكم الى العزيز الغفار ذخر تاسره دعوت تركم دعوت تركم حاميم سجده كي بووي چو من احسن قولا مما ذا ارا ذمر خيسته انسان جاهل بالدعوت وركي توحيد بل نيشتن ومن اتم داوت في يوم يقوم الاشهد قيامت كي بو گواهان دريگي سجده كي چې غواہ نو کې زديده خپل لاسونه اخ پيوم دي دا په غواحي کوي نه هم دا چې صبر پیغمبر ته وی فص بير صبر kawa ان واد الله حقن د دې صورت کې به وي حامیم سجده کې چې مرتبه غوره بغیر د صبر نه نه حاصلېږي خا وما يلقاها الا الذين صبروا <تصفح> <تصفح> جوابه صورت دا رد دا او جواب د سلو ورو شوبحاتو اوله شوبزانا ده پیغمبر ته وی موږ تاسو به خبر نه پوي ګنو منل او منل خور نه منل خرس ته دي چې موږ تاسو به نه پوي څنګه منو ځین داو چې کوم تاسو خبرو منو کنه <coughs> مونږ یې ریګو او مونږ پزاند باندې ریګو چاړو پته باو مونږ لګي ګورې او درېمدا چېرکه دا قران په بلې جبهه نازل شوی نو, نو زموږ بیا شک نه وګوره دا خو عربي دی تو عربي نه خامخ او زموږ شک دی او سلورم دا چې په یو ځل ولې نازل نشو لکه توراتو نه دی سلور او شبهات جوابونه دي دی, دی حامیم سجده کې <تصفح> او دری بابدي باب او الب پنځيش تو اياتونو کوي هغي केवळ د قران تصديق خصوصاتونو سره صفات د قران ذکر کي ډير دي چې د قران نه سو کې انکار کوي غي لا زجر چدا نه او سره دا هغي اولي شوبه جواب چې زموږه په خبره نه پويږي اولي ما استاد په نه پويږي واعظي حجيب اقلی دلیل او دنیایی تخویف پو ذکر دعا دو سموت سر پیادویم باب دی پیزنشتم نا چوالیس پوری تر چوالیس اگه که دویم شو به جواب چوالی یری گئی دو شیطانانم پزان اختکلی خطبت یری گئی نو ابیارو زجر تخویف بشارت بیا درین باب ترخیره پوری ده اگه که جواب دی ده نور و شبهو دوالو درین و و او بیا رد دشرک فی العلم او بیا دواجر و تخاویف صورت ممتاز ده پا دی سلور و شبهاتو او او زجر د اعداء الله سره دي کې اعداء الله او تو دي مشرکان او شون او په ترغيب د استقامت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله کوي په معنا د دې تنزيل من الرحمن الرحيم نازلې د دې قران د طرفا دا طرف الرحمن او رحيم نه اغعام می ربان او خاص می ربان یوی سفت شو تنزیل بل کتابن عظیم الشان کتاب دے بل فصلت آیاتو دیر واضح دی یا تنا جدا جدا کلی شوی دی بل قرآنن دیر لستل شوی دے دمرا کتاب پر دنیا کے بل نئے لستل شوی کم زیگورن دا, دا بلاس کی او لستے بشی کسوک بیان کئی کسوک درس کئی کسوک تقریر کئی عربیان دا بل لے جب ایڈی راسان دا عربی دا لقومی علمون اگه قوم لاللہ نازل کڑی چیغی پی پوئی بل بشیران خوشخبری ورکون کې دے بل نظیران یرون کې دے دا دمر سفتون بیان شو ترناو پوری دی سنگ چه مومن که در لا صفات بیان شیو و اپر الزمب و قابل التواب شدید العقاب نزل تا در قرآن صفاتون بیان شو و جسوم را صفاتون اللہ بیان کلو فعارز اکثر اوم مخوال او اکثر خلقو در قرآن فهم لا اسمعون وگوتا هم نکدی گور در صفات بخت دی او رینا او شبه دادا زان لبانا ده کوي وقالو ايذي قلوب نافيه كنتن ظلم زمونغه په فردو کې مې ما تدعو نايلين دا وي قرانه او دا ري مثلي نه چتو ته وفی راغوالي وفي ازاننا وقرن زمون په وګونو کې بوج دي چتي بيانينو په موږ ډير بوج رازي موږ وي چې دې زينو تخته دي دا جدا کار دي ها <coughs> الله دې چاہتا نه کي چې قرآن په چابادو لګي خا او مين بيننا وبینک حجابو او لن دتاز چې زمونږه استاد زمو کې د اسمان پرخ دینو خا ته چې سوې امونږ چې څوک همدار زمو کې د اسمان پرخ دینو خا پکې جاما امونږه ستا خبره نشو منل نو بد تاسو چې لو کف کا تخپل کار کوه اننا عاملون امون بغفلکار کو دا دینه د خوخه وې زم ما پریده خو دا لانه د خوخه هغه تاسو دا کار لنې پیدا کړ تاسو څه کوي هغه تاسو قران له پیدا کړی استاسو کار چې پامل اننا عاملون مون کار کو تخفلکار کوا اوسم دا باطل پرسوي وې اسړي استانو سرسغه راز دې سودی مطلب دی زمون نه خلواله و, و زه زو قران بیانوم اته سواسې د ځاننه د سګيره هاون جوړ کړې وې تاسو ته چا ویلې خبره کیو کې نه خړنه بویم بدانه نه ته قل انما نبشر مسلکم جواب دی چولې زمہ په خبرنه پوئږي اوایا تا چې بشکازو بندم استازو پښان او بندا د بندا په خبره پوئږي بالکل <سؤال> استازو پښان بندم ها فرق ده یو ها الیا ما توحیک دیشی انما الہوکم <سؤال> الہ <سؤال> واحدن چې بشکا حاجت روا استازو حاجت روا یو دې فاستقیمو الیه د مسله ډېره ګرانه دا تک کې د واړیله کلک ش دی ته په تقي مویل دڅنګ کلک شو الله سکوفرې با دا مخرو چې کلک شو نه اوس تغفی رو هو سی کمزور کېږي پهګنا سره قسم کمزوری په ګنا را د زلو کمزې په ګنا راځ د اقل کمزوری په ګنا راځي دارنګه د دا بدن باور سروم راځي کنه ځکه امام شافعی ما خپل استاد تفریادو کو وکی ابن جراح جر ته جمعه ته سبق نه ا دی توبه دا راغه معنی نه خو مخه پکېږي امامانو ته سبق نه ا دی دنو او سو احفذی فأوصاني الى ترک المعاصی مو ته وی چې زما حافظه کمزورې ده نو ما ته وی چې ګنامه کاو کنه چې حافظه دې خاشي نو خدای ګناپوځه کمزور راوي نو واستغفرو استقامت داده چې الله نه معافي وغواړي وویل للمشرکین او هلاکت دې پاره نه مشرکانو هغه مسله ټوله بکو کنه نو توحیدم پکې راغې چې انما الهوکم الاغ واحد او رد باطلم پکې راغې چې وویل للمشرکین دغه پکې خپای کنا وګورم که خیرو کړی پیدا ماوکلی په د الله کتاب ده هغه وایي چې مشرکان هلاک دی تبارې هغه کسان لا یوته نزکاتا چې هغه کار نه کوي چې ځان پاک کی زکات نمرا دغه نه چاري مشرکان له زکات بسور کی نه ده زکات نو رات د زله صفائی جیمام راضی وای لا یزکون انفسهم من لوث الشرك د شرک د دې لړلونه زان نه پاکی کنه دیتون الزکات ده سروح المانیم وای لا یفعلون ما یزکی دی ان وصم هو الايمان ایمان سره سره پاکي کنا دې ځان نه پاکي پديګن کې خوشالي او دی په اخرت باندې وم کافران دي نو د جواب د شبهه او شخ زجر او پسې مشرکان لخوا دلیل عقلی ذکر کړي فاول مختصر بشارتو بیشکره کسان چې ایمان راول دي او عمل کې صالحه ذید پار اجر دے غیر و ممنون چې ختمیږي بنا یو دا معنا غیر مقطوع نبه ختمیږي او دویم غیر و ممنون الله پذیبان دې زبادینا نکته بنده په شانتی یی چې عاموڵی شی ورکی نبیاوی او کنه ته خود مای احسان نمنه کنا خوا. لا یمن علیہم الله په احسان نکي چرې لينل مانا يقدر الاحسان زګچې احسان لريو کو زباذن لريو کړه خو خيرات دي خراب کو نه نه لا دي ور کوي او ياديه او تنبي يا قل اايا او ته انكم لا تكفرونا خلقو تاسو كفر کوي بلذي پاغزا ته چې پیدا کړني د زومکا په انداز دور وزي کې نو دیوی چه مو خو کفر نکو مو خو اللہ منو اسمانو نازمو کی پیدا کلی دا منو اللہ وینا کنا کفر دیتا نوی و تجعلون دا شرکان ولو لگو رہے دا برخ خواندان ولو لگو رہے گردو اتاسو اللہ سر شرکان ذالک رب العالمین داخو رب العالمین دے نواغ سر شرک کم دے و جعل پیان رواسی من فوقهاں او بیا پیدا دا کلل په ځمکه کې در را نهغرونه چې دا ددي د پاه دي من فوق پهله کې کې غونه چاکتتلی دي چې دا دومره کته همدي ومره چې بره دي نهله نه دا زم کې د پاسه دي اوباره کف او ډیر لې براکې چولې د په د ځمکه کې وقد ظرف یا قوته هم د کلی دي په د مکه کې خپلخوراکونه قووتخوراکته وي. د سموګه کې الله دې انسان لپاره دمره خوراکونه پیدا کړی چې اندازه نشته غره ها نو انسان کمزور دی زه ترایسته نشي دی, دی ستلشي ویره بس نور سمه مې دی ها زمیدار چې کله ستلشي ازو ما کدار شي پری دی کنه چې حل پتو وی وی ویره د الکظمک <الكا زمكا> استلیشی وی کتو استلیشی <الكا> وی زما کا سله دما کا اخو وقدر رفيعه هغه که خلا دمر قوت چوله دي چې سومره مساري ده لنګ دي چې د بي سومره زور کین دمر او پې کوي دې نشي کول نو ازمکا دما کومه اور بشي په کار لې نو خراب شو ها دا زمیدارو <خخخ> في اربع ايام الصلور وزدا شو دوروزه کی پیدا کړه دوروزه کی پکې غرونه او قوتونه داواچول سوال لسائلین دا پره جواب دې پرد سوال کوونکو کو څوک سوال کوي چیرې لرزه کوي چې فی ست ته پاندازه د شپږ ورځې کیندا کم شپږ یا بیا خواغه یا سوال لسائلین دې څوک کوي چې الله سېخ دی نو دا ټولو محتاجو پورا شیړه هر چاله وکي الله پورا پورا خپل رزق ثم استوى الى السماي به راز او کلاسمن تو هي او دا لوګيو فقال لها نسمنتهم اوي او زمكي توم چراشه دواړه کستاسو سو او, او کنيم فخا تو عن کفق خو هي او کرهن کپزوري قالت اوي دواړو اتي ناتوعين راغلي مونږه تابدار قضا عین نسوا سماواتن پورے کلو آسمانونه په یومین ذوروز په دیو لګی دي دی، نشپک شوي کنه ها څلور مخ کې او دو دا شي وا وحا فی کل سماین امرها امر کړی دی الله په هر اسمان کې دا غږ دیوټه چې تبداکار کوي تبداکار کوي خدمت او عطا وکړي وزیننا السما دنیا بما سوا لامون تکړې دانی د عمان پهستو سره چې ډیوي دي چ راغان دي احف ځ د پااره د پزهتون پیدا کړي د شیطانونه الکه تقدیر او لاظی ز لالییم دا ان دا زه د هغه زیات تا چې زه ور د اوپارڅ پو دونک تلیل ذکر شو نو زجر دی بیا فینارو کهې مخ اړي. فَقُلْ أُوَايَ أُنْذِرُكُمْ يَا رَوْمَ تَسَوْسَاءَ قَتَن دَغی عذابنا دَغی تندر نام اسل سائقتی عاد و سمود چغه پوشان د تندر او عذاب د عاد یانو سمود یانو اجاتهم الرسل کله جناغل دی ته پیغمبران وینبین ای هر وخت کې د دینه مخ کې د دینه رستو په الله خالې کړي نو زمانه د پیغمبرانو خوا... نه آه... مشرکان ډیر قام جن شو پریشان شو د پیغمبر پوجا باندې نو تن او کې وو اوتبا عطبان... هغه زو سره خبرې کوم آه... رازې زو سره خبرې راغی نبی صلی الله علیه وسلم تکې شروع کړي وی انتا افضلو ام حاشم تغوری کنستاغنی که حاشم غورو انتا افضلو ام قسی تغوری کستاغنی که قسی غورو درست خبری شو روکلی نبی علیہ السلام غق نکو نبیعو تاوی چه خیر کستاغنی که مطالبهی ای نووایا کمال دی پکاری کریشتک اچر تط نو چې کوم ځای کې وې خبرې شروعو پتا خبر اخلاص کړی نبی ل ویاو وی زما خبره توګه کیده نو دا صورته او ته شروعو کا حمیم تنزیلوم من الرحمان الرحیم اخو واږی خلت چې ذی ذل راګه چې انذرتکم سائقۃ مثل سائقۃ عاد و ثمود نعتبه منډکړه کورته لاړ ابي اډير وښنه راوته نا مشرکان ووې په ګوره کار او ساراوک کنه مونږ وایو چې خاله مزه ډېر لې سحر دی وسنه په وتبه ګوره هغه صله ته ليو دې ډېر ورځې پرويست پوزور او مشرکان ووې سټل شي دي اغه ما خدای شي خبرې نه چرته ساحر نه وری دي لې نه د جادوګر نه او نجومين نه نه د کاهینو ترويتي نه دا خو نه سحر دی نه شعر دی ایست دا خو ناشنا خبره وي اوی اخر کې ما ته وې چې روم د داغ عذاب نه چې په عاد او سموت راغلو نو ما منډکړه چې بل ځای خو نه خلاصې کوم او کورته نه خلاصې هم نه دا ابیام ظالمانو <سؤال> ایمان نورا ورده مردارش بابا دار که عطبا شیبا دلولو مشرکان و صرفا نراغلیو دیتا پیغمبران من بین من خلفهم ما نا چه اجتحدو و عطاو بجمیع الوجوه <سؤال> ایمان رازی وی مراد تینا مبالغه دا چې دومرا پیغمبران چه پیو وقتی خلق نو خوش کړي د هر طرف نا من كل جهه او په دې مسله الله تعوذ الا الله چې په دبل چا عبادت مکوې مگر یو ده الله قالوا او لو شع ربنا لن ظلم ملائکۃن که چېرې زمونږ رب دا غوښتي چې مونږ ته هدایت وکي نو ملائک به نازل کړي وو موږ ما مولي خلق نيو فانا بما ارسلتم بي كافرون منګ هغه مسئله چې تاسو را لېګل شي وي انکار کو نه مونږ هر چې عادیاںو فاستكبروا فلارض بغیر الحقین اريخو لو یو کلافزمککه په باطل باندې ښه بغیر الحق دا غلیکنه چې تفرحونا تمرحونا دا دغه مستید ګوره وقالو یی من اشد منا قوه سجد زمونږ نزيات په زور کې او طاقت کې چې مونږ له عذاب منگل برغو سوک عذاب راکی اولم یارو اللہ وی دی دا سوچنا دے کڑے خوا برین دی کتلی جب بے شکا اللہ آغا ذات تے چی دیئے پیدا کری دی ہوا شد من ام قوان من آغا ذیات تے دینا پزور کی وکانو بے آیات نائج حدون او دی دمونگ پایتون نباند انکار کون کی, ان کی فارسلنا علی امریحن سرسرن راميليګو پذيبان دي یو توفان هوا دمرتیزا سور سوران چې دا ډیر تیزوالي نه به اواز کوم فی ایام النحساتن اواز دغی کن دا دماکه چکی دا خو ګیس ته اواز وکم سمرد رضوشي دا څه هوا پرا لیکل او توغه ای ور وځه تر شپه دا په لګیاو فی ایام النحساتن او ورځوکې چې پدیبان نسپېری وي د نوزيقه او عذاب الخزي په حياته دنیا کې اوسه کوم ته عذاب درسوای پذي ژوند دنیا کې عذاب د آخرت خډیر درسوای دي هم لا ان سرون د دې بېم دا زو نکړې شي ګور ورځ سپېری نه دي ورځ ټولی برکت دي کور ورځ د هفته ښه خدای دې چې وین دا پدیبان نسپېری وي د عمل پوه ځباندې نووسم نو کو څوک بداملایینو دا غروص خراب ويخه دا غروص باغباندی خراب وي ولچانه ها چې دا چا روجی دین ورځی په برکتی دی ا ک چې دا کو ګوچه د کنه د باغباندی ورځ سپیری دی نو د برکتی ورځه ها ایبن کثیر ذکر کړی دی چویریره حدیث راغلی دی چری کی دا ویلی چې د شورو ورس پیره ده ته ګوره په دا چللې څوک به پنځمه ورځ ده به که سوس پیرې کلی دی د خالی ورځو اذنورې برکتې ورځي چې کار کوي نو په دې ورځو کې کوي کنه نو ابن عربي وی چې فل آثار الصحاحو دلیلن آزا علی فضل حازین الیومینی وی پڑیرو احادیث صحیحو که دشورو در وزی او د پینزم در وزی فضیلت را دی نو کیفہ یو دعا فیه تقریر نحس نسنگ دا کې چې دی کس پیروال دی بے احادیثا لا اصل لہا او دا سی حادیث پیش کیچ دا اغی اصل نشته دی ټول ده روغ دی چه ده خلاق وی خواه ده تول دي او د بہتری دیو ده برکت تی ها خوچی سوک پاکی پاک پاک پلہ بدبخت نپاگاٹ ارار وز پیرا دن ده خود آدیا نو حالو اولی چی سمودیانو کو د ہدایتو که ده صالح علیہ السلام پا ذریعه بانده فستحب العمر علی الحدا اگی خوخ کفر او شرک په مقابله له هدایت کې پس اونې ولدي لرې او تندر سوایقۃ العذاب لهونه هغه تندر د عذاب در سوای په سبب دا غیامل چدی کوم ونجین الذین آمنوا وکانو یتقون او بچ کړم کسان چې مومنانو او ځان یې بچ کړو د شرک نه تحویف اوخروی او الانه مجادلین تا چې دا زموږ دشمنان دي تا تاسو راځګل نه کوي ما سره کوي یاد کا اور چې راځمه بکړې شي دشمنان د الله ورته په هم یوزعون ډیر په انتظام بودرول شي سر نه طرف ټول برابر حتا تر دې پورې ځما جا او ها چې ټول راشیو پکې پاتې نشي نګوایب کوي پدیبان دي دا وګونه د دې یو سترګي د دې او سرمنې د دا گواہان دی بی ماکانو یاملون چسی کڑی دی کانا دی خواسر او کانا دی خورنشو پریخو دی ما تولو گواہی کئی کانا چی دی گواہیو کی وقالو نوائی بدا انسانان لجلو دیم د پلو سرمنو تا لمشاہد تما لینا تاسو بلی پا مون گواہی کواه بدوم دا سرکڑی دی مون گا خواهو تولو مرس خاره کولې معلومه مګټل لرسه او روخ په حفاظت کاو کله بنایت نه ستو کنه کله په کې دا سنور د پودرو او د کریمو چې په دې سره مونږ د خلک څومره خواره وکړي او د یو پیګواهی کوي کنه کا دا اولې په مونږ کوي قالوب وایي ان تقن الله الذي ان تق كل شيء زمونږ سي اختيار دي د دنیا کې مون خبرې کړې وې او <تصفح> بڅ ټول لر څه دخليونو خلې خبرې کولی نو موږ ته اجازه نه او سلامون غویا کړو اخلي باندې کړا دا خوده غي اختیار غزات کلی ده غویا کړو الله غزاد چې غویا کړې دې هر یو شي او هغه پیدا کړی تا سو اول زلهم او دې الله ته واپس کړی شي او ما كنتم تستتيرون کیو ماناده دا الله تعالی چې دا غناو نه کول کنا او دا سوچم نه دې کنا چې الله سخپی دا په مونږه نو کوي ندی سرباسو چل کړو کنا چې دې نه لیدې او د دې گواہی در باندې نه ثابتې دا ذې سره وامه چې دل کړي وکړ و ما کن دم تستاتی رونه نو تاسو سو په دنیا کې چې زانم په پړ د کړې وي او زانم په ټکړې د دې خبرې نه یې شاد علیکم چې گواهی کوي پتا سبحاننن سمو کوم غونستاسو اپس ال اپسار کوم نسترګي تاسو ولا, ولا جلود کوم او نصرمني تاسو دینه غزان نشه پټول کنه او پلبان يم سه ګمانو چې غنډه خبر زمونه تاسو د خپل بدن در نه خبر دی او غذننه خبر ولیکن زننتم لیکن, لیکن تاسو دا ګمان کړو ان الله علیعلم چلان پویګی کثیره مم ما تعملون منطقيان وې اری وید الله علم پجزيات نشته و دغه جزيات په در باندې گواہی کوي ښا چلان پویګ پډيرو پو او اکارو نشته تاسو یې کوي وزالیکم ظنکوم او داس تاسو هغه ګومان بد ګومان چې کلېمو په خپل رب باندې اردا کوم هلاکه کړې من الخاسرین نو ګرځي دینان ډیر ذلیلە ولي فان يصبروا الاوي ک صبر کئ فناروا مسولم نو ور یې زیدي بس د غزیدي په صبر خوننن کی او یستاتبو او ک توبيه او باسي او د الله غ غصب دا فقې نشې د وکولې فماومن المعتبین دا نه دی غا خلق او چې دې توبه قبول شي دا ول باب پینځوشتو یذنو کې او دی که دی وی جواب او دلیلونه تخویف دنیاوی او خرووی دای حال په دا دویم باب ده په دې کې داوی دویم شوبه جواب ابیا ور قصیده واजीर دي پاینکار د قران څنګه مخکې ذکر شو شوبه دا او دی وی چمنګستا خبره نشو مناله او ولي مونږ یریګو ستاسو خبره جووک منی کنه دا غدومره دشمنان دي چې نه پويخه ته سو خلاصي غنه پخوب کې چاله پويخه باندې دم کې رازي چو غره ځان سم کا بوځه کې वापरو ته او چاله په خوب کې راضي او مساوسرای مونږه چریستا خبرونه شوماله مونږو نلاوی ګورو ته دا جتا یې ری دا ځکه یې ری چې ستا قيده ده شرک ده ته توحید کديتابه اولی د چره دا هتو مشرکی نو دارسنه یریګی د دا پیرینا د پیرنا او د ملنګنا ارسطو ستای تندیکتای شرکټې رالو یا یرا د کانخه وقیذنا لهم قراناا مونږه مرګ ریکړی دي د دې سرا شیطانن از یینو لهم خستکړی دي د تا ما بین اېذیهم دا دنیا چې د دې مخې تده په ځان کامیاب کړه دا زیزان لخیستا که قیامت میامت نشته ہوئی وما خلپا هم اوغا چی رستو دا دینا دی چی قیامت تیغیتی نیر کرده ده وحق آلیم و القولو او ثابت شویده پدی بانده قول اللہ عذاب پاگی کې نوکی چی مخ کی تیر شویدی من الجن والینسو جننات و انسانان انم کانو خاسرین اقوال دا دا اللہ چی دا ډیر تبا و برباد خلق دیخواه زجر په انکار د قران او ویل ذکر کوي الله یزکه چې عقیده د توحید بغیر د قران نن نزد کیږي او دایره په زلونو کې چې ده کنه تبي د قران نن لري کیږي فقره قران بو سوک بیانې اړې پابندې کړی دا وقال الذین کفروا او ویل دیا کسانو چې کافراندي توحید نه لا تسمعوا لهذا القران ما ورای خاص دا قران لپاره <تصفيق> دا سمع حاځه وی د توحید په کې بیانیک نه ادا چې وی چې دا دلیل عقلی دی او دا دلیل نقلی دی وای دا قران ما ورای خو په خاطره استاذانو نه چره چي په کې دا خبرې کلی دي چې دا خلاصه ده او د رب او دا دا قران ما ورای دا اوس چې شور وشويخه اغه په خوانې زور قران راواله اغه چې مشرانو بوي کنه چې علی لام زر الله حمیم زر رحمت ال پېخ دو دا قران یوایهغه ا قرانو اغه یې په سپویدو اغه یې لوته لوتم نو ورته ټول به غلط وي قاف نشه دا کولې ح نشه دا کولې وصوم خلق پاتی شوئی چې داگی بقایا پاتی فی قبایا کی کنا ناگی وصوموی اشهادو ان مخمد الرسول الله ادا ظالمانی خواهو ری خواه دا بانگونی خوابس ار عمل داگی باتل نه کنا کم یو بول سی کئی اخو سی یو غلطی ندا نوائی دا کافران چی ماوری دا قران ناگی بی سنگی ناورو آخلو دنا سلی پاسې په دنه ستاني ترانه نوځي والغوفين شورجوړ کې ستان له سروان کې روان کې شورځوک نه وي اوري والغوفين لعلكم تغلبون وي په دې وکامیاوي کې ښه نو د والغو معنی یو ځګه ده چې خلق ځان ورپوري کې او ټې پروان کې نو بیا وې او ابلې معنی دا چې والغوفي د دې مقابله شروع کړي هنگامی جوڑی که جلو سنو باسه احا دا لخ کر ورپسیو که نو دا بکا علب کامیابی گئی پناستا نکی کفرو عذابا شدیدن نو اللہوی زباوسا کم آدی کافران تازاب سخت ولنجزین او زبا سزاور کم دیتا اسواللذی ورمخ کی سوء ویلیو که <سؤال> سو اعمالی اخوام گناونه او اسواق د قران مقابل ده د پټولو کې ناکار ده تډیر بعد اغه عمل چدی وکا ځالک جزاء او اعذاب الله النار دا سزا ده کنه د جهنم ښا د دشمنانو د الله چې غور دي مخک اعذاب الله ویلو او وضاحت نو کړې اوس ښکارا کړ چې خدا د قرآن چې باندې او بد پیلګي دیت الله خپل دشمنان وي چې بدی دا واخ څنګه تیری یذې په دې ځمکه څنګه ګرځي چې الله او ته دوزل او وي سورته حامیم سجده کې ښا او دا اولي و وی اعداء کتاب الله دشمنان د الله د کتاب دي ملا او تخپل دشمنان چو زه ما کتاب سره دشمنی کینده ما سره نشوا کتاب قران سره خو زه ما خبرې دی کنه ها مله ځان ته سوای چې دا زما دشمنان دي حدیثه ورده لهم فی دار الخلد دغه لپاره په جاننم کې سپیشل ځای دی چې هغه ته دار الخلد وي ولذیم سپیشل خلق دی کنه ها دغه دنیا کې ځان ډېر تنظیمات کړی دي توبه تمره و او یو بریګډیر ته انتظام نه حاصل ښا دغه د جپو جماعت کې سامان پروت ته او کنه مقتضیان پیډه رمینه کوي په دې مونږ د استاد هغه چې دې مونږه بیزتی ده چې وګوره استاد ته پرې نشته ایسي وته ندیلې گی او ای کور کې چې می خا غوا ده غی ته هم پکې ولګوي وای په د استاد قدر نه نللا یلتمم تعالی اسپیشل مقامی دار الخلد وتویه همیشوالی کورو جزام بما کانوا بی, کانو بی آیاتنا یجهدون دا سزا ده په سبب داغي چله وی نو سره دښمنی کوله انکار وکاو داغه مشرانوخه کبارا رؤسا اکابر وزدا اصاغرو ذکر کئ اصاغروبان نا وخت ش قیامت کئ اگی تصفت په اگی خوئی جو چسدی نو دا دی مشران دی، زرگان دی دی پوڑی جو امونگ اخلاسی گو اس چی قیامت کی اگی راگی رکڑکا نا ادالوی پٹکیور پاس راکیشو شاگردان بانده نا وقتا شچیا خدای قادم چی دی دا حال دی نو زمونگ بس حالی اگی بس اللہ تا ہوئی او بو ایو کسان چې کافران دي رب بنای رب زمونگا ارناللہ زینه او خیمون تاغه دو دشمنان زمونګه از ولانا چې مونږه کوم را کړیو من الجن والانس یو د پیر یان د شیطانو ابله بند یان دی مون ته خیا نه جعل ما تحت اقدامنا ټیک چې مون خو دنیا کې په سرګر ذولو خوبه ګرځو ذیل لرلاندې د خپو نه چې وګرزو پیل من الاسفلین چې دا دواله ډیر ذلیل شي او رسوا شي د دا وی حال شته چې ګوره مونږ کوم را کړی او مونږ تاسو پته وا مونږ ته هوش پته ولګی دا چې دمو غلطو د حل لغې مجرمانو بیان شو په ترغیب ذکر کوي حق پرستو ته بشکا کسان قالو چې ویلې د دنیا کې ربنا الله او چې رب زمونږ الله دې سم استقامو او بیا په دې قا اقیدہ وان دې تر مرګه پورې کلک شو ثم استقاموا ثم ثبتوا ولم يرجعوا الى الشرک روح بیا بیا شرک تن دې واپس دوی تاسې موږ وی اسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به تر دې چې الله سره شو فله شرک بیان ذکر کړي دته استقامت وې تتنزل عليهم الملائکۃ نازلږي په دې باندې ملائکه اوس په دنیا کې یغدار شاو التے زی دعاګانې کوي ادا نور ملائک ځکه راضي پدې باندې وخت پاو او تصلیو علی ور کوي څوک یې عند الموت دا مرګ کوه کې راضي خاص ک څوک یې فی موقف ال فی مواقف وسلاسته په دریو وختونو کې د مرک په وخت کې او د قبر په وخت کې او بیا کباست کې چې قیامت کې جو د دریو واړو کې د ملائک ورسره زکه د خطرې وختونو دادی کنه امام راضي وی خان نازلیږي په دیبانې ملائک او تسلی ورکړي الله تخافوچ مېریږي او لا تحزنوا او مغم جن کېږه و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون او زيره اهله تا سو لا روزهرا غلیدې فق جنت سراجه تا سره وعده کولیشیم ابن کثیر وی چې دا ملائک دي تقول للمؤمنین عند الاحتضار چې کله مرغراشی دا ملائک راشی ادیو ته چې نحنو كنا اولیاء مونږ اساس مرغریو کنا په حيات دنیا په دنیا کې څنګه وسدې وکوم و نو وفق وکوم تاسو له با، تاسو باندې بكلې با د ډیر مصیبتونو نه او تاسو لم توفیق درک او ځړ کې موږ له تسليه چوله نو تاسو باندې تا او عبادت تشوق پیدا شته نه نو اولیاو کومږ استاسو دوستانو مرګریو پجون د دنیا کې هم پاخره او استاد په دې جنت کیماتشتهی انوسو کوم <سلام> غاسو دي چې غواړي زړونه تاسو او استاد پر جنت کې غاسو دي چې تاسو یې داوغه کوي چې څو غواړي نو غشت ده نزلن من غفور الرحیم <سلام> مل مستیاذ طرف دا غزا تنہ چې بخون کې مهربان دي و من احسنو ترغیب توحید تا او جواب دی داږي چمخ کې و قرآن و نه کړي او چې شور جوړ کړي که ارش کې خطبه خپل دعوت نه پرېږي ته خپل بیان نه پرېږي ته خپل درس نه پرېږي ځکه چې الله دی صفات کین نو نور څو غړ یاره چې الله وی اومن احسنو څوک دې زیات خیستا قولن پوینا کې ممن داغ موحدنا دعاء الاله چې خلق را بلی د الله توحید ته و اعمل صالحا او په خپل پې ډیر کلک دي استقامت ته وي عمل صالحا په خپل عمل کې د دې موافقه وقال انني من المسلمين <تصفح> او یریګی نه څوک ته پوسو کی چلکه ته تنظیم سره تعلق ساتي دې با قاعده وي چې زې شهادت سره توحید او سنت سره وقال لنی من المسلمین باقی دوی یرا پاکی نشتا کنا ما دا الله صفت کئی او حسن بسریم وی چهازا ولی ی یا خلقو کنپی جنائی کنا دا دا اللہ ولی دے حازا حبیب اللہ دا دا الله محبوب دے حازا صفوت الله دا اغا بانده دے چه اللہ اغوارا کردے چه مخ شو سوره فاتھر کی جسم اور رسنل کتاب الذی نستفینا ھذا خیرۃ اللہ تذا اللہ په نسبانه غورې په ټول مخلوقات کې ھذا احب اهل الارض الی اللہ سمه رچې زما خلق دے نو الله تدی په ټولو کې محبوب دے کنا دا واحد شان دی نو ولا تستوي لحسنة ولا برابر كلمة توحيد وكلمة توحيد برابر أخلاق الحسنه والسيئه ان ذا برابر په دنیا کې کلمه توحید او کلمه شرک اقیده توحید او اقیده شرک دغه سندې برابر په دنیا کې اخلاق د موحدینو الحسنه ولسیه اخلاق د مشرکینو ډیر फरक دی پکې ادفاع با الملتی احسن نو ته دفقا <تصفح كا> دا شور چې مخکې تیر شو چې ولغه شور جوړ کړي نه الله شور جوړ لې اته به دفقه کړي دسته زمواري دغه دفقه دا شور او زوګ د مشرکان او په هغه طریقه چې خستې ته بجنګ او جګړې تل دانکې ته کار نه کړي صرف خپل خبره خپل درس دا بجاری ساتي اخیر الله رب العزت په پاک خير او برکت و اچي او په به نوپه ما چې واظېڅوکنیشته دی هبا نن به یواځې سبا سره نور خلق پیدا شي کارمه پرې ده ستا کار صدي ش لري کول کل چېته د کار کوي او سه نخراب فزلله به نه کاوه او پاسو وګورینا چې پهاسا له چېстаў دا کمین کړی را سخته دښمنی و کأنو ولیون حمیم اغه نن استاداسه دوست دی چې ډیر ګرم دی پتا باندې ځان وژني او یماته څه پتا وېره او ماته سره ډیر بد کړی دی نه په یوه ما خلق اللهم صلوما او داو خذچي ماته سره چلند نه کوي کني دی مات ویلو چې ورشه او ډس ته و شکر دې ځین بچیو یې ما کله ولې دا ډیر داسې شوېخه اړمبه چې د نبي صوفيانو چې نبی اسلام مقابله کوي لار ورزه کوي او اعلانونه وي کولو تکولو چې اومن بیومې بدرین د بدر کې به زموږ پهل انتقام اخلو دا خبره او یا چې ایمان ولاله نصیب کو نه کې مناستو او لوریم د نبي اسلام سره ناستو ام حبيبه <coughs> وما يلقى إلا الذين صبروا نرسيد مرتبطة مغرى كساً جي صبركي وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ونرسيد مرتبطة مغرى دلوه برخ خواهن دلوه برخ هذا حسن بسره وي چه والله ما عظم حظه أحد دون الجنة اللح چه لوه برخ ويلي دل دنیا كنشتا دا جنت ا دی ته جنت نه لوی بره خنشته په ما ين زغن نه کمن شیطان نه زغن ه دا دغ علاج خو الله او خو چې شوره زوک په دفکا خپل خصي اخلاق سره صبر او تحمل سره خو یو بل دښمن دی چېغه نه په صبر کیږي نه په تحمل کیږي داغنه داغنه او پسو بچ بچکه اما ینزغنکا که سواسوسی کیتا تا حقیقیتا تا شیطان دا طرف نا نزغن سواسوسا ارسی او قدی غصدر ولی تال را فستا عزباللہ نظر سو چکا چه داو شیطان ما تا جور داسی وئی پناو غالبا اللہ سردن چاوز باللہ من الشیطان دا دا دا دا علاج ده بشک اللہ ریدون کدی اپو دی پارسوان دی دا لوی بابا چې په دې کې جواب اور پسې د قران منکرین لزواجر او پسې موحدین او شان اوس دلیل ذکر کې عقلی بازید الله د قدرتونه ناشپا او رز دي او نور اوس پوګ مې دي د الله قدرتونه دیو د الله توحید دلیلونه دی لا تسجدو للشمس ولا للقمر د دې عبادت مکه کې سجدي مکه نورو سپوګمه تاسې دې یو کله غزا تا چې دا ټولې پیدا کړې دي کیا تاسو خاصه له ربندگی کوونکی هر زمانه کې د نورو میں عبادت کی په خا ډیر زیاتو فین استکبره کی لوی کیه ای پیغمبر پاک ناګ کسان چستا در افسر نزدې دی په مرتبه کې ملائک يصبحون لهم بالليل والنهار باقي بياني الله لرادشبه بي و دروزي لا لايس امون اغيث تركيكي نه نو كده ولا نبياني نو بده سکميخ و نرازي و بازي دالله ده, ده قدرتون و دللون و, دللون و توحيج نداده چهوين اسمكا خاشي آتن وچا قرسا <تصفيق> نو كالجنازل مانگ بدي بانده و باود باران اهتزت ده حرکت پیدا کی فصل بکوشي او هوا پی لگی ورابت او ډکشي په فصل باندې بشکا غزاد چې د ژوند نو نو غزاد ژوندې ان کونکې د مړو لروم په قیامت کې د دلیل شکان او بشکا الله پارسوان په قدرت والده بیا زجر په مشرکینو الکسان یلحدون فی آیاتنا چې کجروی کوي او تحریف کې الله وي زموږ پاياتونکو غلطي معنی ولا کوي الله معلوم دي تا تا دوران دي معلوم لا يخفونا علينا نشي پټې دي پمږ باندې اغه مائن يل قافین نارې هغه څوک جو ور زول شي په جهنم کې له قدم وردار نو زه خوشو اما ياتي امنا يوم القيامه یا غاسو کې راشي قیامت کې 파من باندې پرود د قیامتو الله یې فرق را فرق دې پذيكي او بیا هم دې ست خبره نمنې نو سجر دې اعملو ما شې تم الله یې کوي چې سوم خوخی ښه زمانہ پټنې پنانې زو مینما کوي چې څه د نتا پوس کوم به چې ګال استادو په عملونو باندې خلې ځن کې ان الذين كفروا بالذكر لما جاؤوا بشكك سان چې کفر کوي په قرآن باندې یې کړې چرあり دي تا جواب ورسره دي چې خلاصې دي نشي الله به رانسي وانه لکتابن دا خو داسې کتاب دی عزیزن عزیزن چې ډېر به نظیر او به مثال دي عزیز الوجود کتاب کتابچری دنیا کې نور أغلې نبراشیم ډیر نایاب ډیر قیمتي لا یاتی من بین یدی و لا من خلفهم او عزت ایدار خان عزت مون چاته وی چې خوا له سوک نشی راتلیکن یریګیته نه ها نشی راتله باطل ندذ مختا وَلَمِنْ خَلْقِهِ يُؤْنِزُ نَزِينَا رُسْتُومَ غَلْتِي او ختائیں پاک دې آسمان کې او کزمو کې تراوي تنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد نزل کړي شوی تر ودا غزات نه چې حکمت والا او استایل شوی دي تصلي ذکر کوي ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك کو توې چې ما ته ساحيرو وي <coughs> او دا په ما ډیر بدلګي نلاو یو واځتا تنری ویلي دا ستو پیغمبران چې تیر شي وی ټولو ته دا سویر. ما یو قالو لکا نشوي له تا تا د دې ته طرفنا مگر اغه چې ویل شي پیغمبرانو ته مخکستانه سوالي په دې باندې پریشان ده مانا دا او چې یو قالو مانا واهشي وخه نکيږي تا تماګر اغه چې وایي کډیشو نو روپي هم برانته په پاکستان ده هغوی مساله نه او به څنګه راستا هاوند بښیش ديم او د عذاب درد نه کوم دریم شبا دا غي جواب کوي چې ویلو کذا قران په بلې جوابي بنکل به منلو ها او چې پار به دې نو د قزمون غ شک دي چې ځان نه به جوړي او سے منتوی چدا دا اللہ کتاب دے <تحق> <تحق> نو جواب کوي وَلَوَ جَعَلْنَا قُرْآنًا آجَمِيًّا کَمُنگا نازل کروئے دی کتاب لرا قرآن آجمی قرآن کیا عربی نوئے بلا جواوئے چتا پارسی وئے اردو وئے بلا جواوئے غیط آجمی وئی نو بیابا دی بلی تیراز کاؤکا لقالو ذيبوي لولا فص لذ اياته دا اياتونه واضحه نه دينو <تصفح> صلیبه پوئګینانو ته كنوري جبه خدا غصی دکنه او یی که دمر جداواله به الواله نشته بیا بیداوی یوا بل بیداوی ا, آ و عربیون ای به ذکرته او ګورن قران ا جميع او پیغمبر عربی دي یا وې خل کو لږه شک اچون وفاسرین وې دینه عليمي از یذل علی نقل القرانه الى لغه العجم کجره فرض کاه د قران ترجمه څوک په بلې جبا کیو کی نو لا من ان یکون قرانا اریت القران ویل شي <تصفيق> د دینم ننوزی خواد ذکر دلتیونه قرآنن آجمیین کفو بلجباو نبیاباو تدانو مغستو چه قرآنن آجمیین او سو تا قرآنن عربیین وایو نم بے سرب بدلو قلو وعاو تا هو للذین آمن و دن و شفا چه دا قرآن خاص دا چه دا پار چیمانی راوڑه هدایت ته او علاج ده او هغه څان چې ما نرولې په دې باندې دا وی په وګونو کې درنوالې ده او هو عليه ما او دا قران پاغي باندې ګډ ورډ دی یو دا معنا اذوې معنا دا قران په دې باندې حجت شي قیامت کې الٹا گواہی به پکې اولایک یونا داو نا ممکانین باید داغ کسان څان دي چې کله قران ته بیانول شي نداسی دی لکه چطوئی دی تا کولی شي د ډیر لرز اینا فی آدم الفهم چه پویی گی پی نکا نخوا تو باید دی تا چطو دلر نا آواز کی چې چاسه انگازاو نور اونور نه گی نا سلورم شبا داوا چه پیوز الولی رانگه ناللہ جواب کئی یقینا نورکلی اموسی علیہ السلام تا مونگا کتاب پیوز الفختلفا فی نا چاو مانو اغیی کم اختلافشن خوا ک چرنه مې هغه فیصله چې مخکې شې وې دا رښتنه چا زہ په قیامت کې ور کوم لقضیبینم الا یذئ وحده وذو فیصلې وحده خو هغه مخکې نشی راتلیکا وینم لا بی شک من امورې بودی په شک کې د قران دا څه شک چې بیا بیا ورزون کې دی لره په شک من عمل صالحا هغه چا چې عملو صالح پر لنفسه نو فائدې د خپل ځان ده ومن اصاغا چاچے گناہوکو خلافوکو فالیا بوج بے پدباندی وما ربکا بزولامل لعبید او نظر افستا ذرا ظلم کو ان کے پخپل و بندیانو تا آخر کی نفی دیل میں غیب کئی اس بات کې الله لرا او بیا آجری دي پا آخر کی خنجی فاول کی ذکر شو او جکله مسلہ بیان ہے زن تفوس کلو شو چې کچر نه وې غا فیصلہ چې اِنَّ اللَّهَ عِنْدَوْ عِلْمُ السَّحَهِ اِنَّ مَا لِعْلْمُ عِنْدَ اللَّهِ حوالا و پا اللہ ورکولی شئی اقبل چاہتا نا دی معلوم او یہ واضح قیامتنا وَمَا تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا نَرَوْزِی دَامِهِ دَخْبُلُو قَسُورُو نَا بعض مئولا اللہ دا سی کورغنت جوڑ کریخا <خص> الله تعم د چې دا به کله او ځ د خپلو قولونه اوما تحمله من او نهګرې یو ناانه اخپل بچ لره ولهتهو او زیږي الله ب دام د الله پهعلم کن او یاد کا اوت چله باوازو کېدي مشرکانو ته ا نه شوور چرتهې زما ای صداران چېستاسوګمانوګ الله سره خونی شتهستاسو په خیال کې قالوا ذي بووی اذن naka یاللا مونته خبر درکو ما من نامن شهید چنيشت مونږ کې د دې اقرار کوون کې یاللا مون خداس سره شریک نه پیدا کړې مون خو شریک نه کړې دروغ بووی ګور مامن مننا احدن الیوم نن په مونږ کې دا داسې نشته دی یش هذلکا بان لک شریکن چګداوی چې ستاسو لپاره شریك شتدي مداري کوي و ځلانو مکانو یذونه من قبل رکب شي زین اچ دیو توازن کول په دنیا کې وزنو او یقین بو کی مالهم ممحی ساجنیش تدید فار خلاصین اس عمل انسان من دعای الخير نو ستل کیږي انسان پوسوالونو چې دانا دا خير سوال کوي نو لګیا یي بس کله استعمال غواړي کله اولاد غواړي کله نصيحت غواړي اسبد خبره نه ده غواړي وکنه قرتبه وي چې خير څه شي خير المال والصحه والعز والسلطان کو مال غواړي کو څوک ته صحت غواړي کو څوک تی عزت غواړي اګه څوک تی بادشاہي غواړي دا ټول خير خير دي نسوال کوي او لے قبلی چې خوخې شي وایما سو شر او کورو سید تا سم سیبات او فیاو سم قنوت بیا نه میذشی دل لاز رحمتنا او ناشکرشی ولین زقنا ورحمه منا کومږ ورکو دې انسان تا رحمت تخپل طرف نه نصیحت ولا ورکو من بعد ذره مساتو فس داغي zarar او مرزنه چې را سید لودتا نو شکريه او بګینښت کنه لا یقولننا هم خواي ها زالي بيدز ما سر لا يفدي دبل چل الله نو ورکی د مال خاص را او ما ظن نسات قایماتن یقین نکم چی قیامت براشي ول رجيتو الربي کو واپس کړې چون پر رب دول ان لي عند د پاره یو غسر ډیر سابونه اجرونه دي او جننت ل دا د هر مشرک دا خبره د اللهوي خبر به کومه تا مخه خبر به کومونږ کسان چې کاافیراندي په خپل عمل چېستا د عمل د جاننتتو او بس کو په دیبان د عذاب ډیر غټ د جاننم زواجر دي کله چې مونږ احسانو کو په یو انسان باندې سولهورکو بیماری نویولیک زکړیر فریاد وکاو منځونه شروع کړی او ختمونه نوساحتوم ولا ورکو ووسو اعرز مخوالي وانا ابي جانبې از جمعه په لار ناراضی ها په ل په لار ناراضی ها بیر ته شي په په اړه خسرا بیا ډګور نه دی په لا پیدام ساو شرر تکلیف وزو دعا ہے ناری ز بیا هاوند دعاگانو پلنو پلنو اوګدی اوګدی دعاگانې قل ارا اے تم او آیات خبر را کین کان من عند الله ک کتاب د الله طرف نه یثم کفرتم به او بیام تاسو انکار کوه او کفر کوه پذبان دی من اظللو مزدنه بل ګمراشتې چه پدی پوئی چه او دا قرآن دا کتاب دے قربان شو او دا لگیا ایزان سرکا نا کلی اخکولی اکلی ایسا کئی او عمل پی نکئی او دا شرک کارو نکئی نا اللہوی چیتا پوئی گی دا ما کتاب دے او بیام کفر کئی نستان ابلوی گمراشتے سوک دلوی گمراد آغا چانا چلی اللہ سراب دشمن ہے کدے هغه دشمن چڑی را ریدہ آغی علاج نکی گ داغه روغانه کی او بخم دی تا خپل دلیلونه فی الافاقی بدی چا پیرا کیناتو کی چس مانو ندی زمکی دی نور اس پوگ می دی استوری دی غرونا دی تریابونا دی دا افاق د کناخه ترعد او برق پورې رعد او برق تر بوټو تر وونو دا ټول کائنات آفاک او فین بو سه ام بیا دې په خپلو بدنونو کې حتا تبيين لهم تر دې چې خوازه حش ديتا ان الحق چې دا د الله کتاب حق دی دا توحید حق دی الا یؤلب یفریضا چې خې په دا باندې زادک دا خبره حق دی خو الوب دنیا نزیګورې اولم یکفی ربک ان والا کل شیء شهید ته چې بلچا ته حاضر ناظر وې خدا خدای پوره نه دی کنه اغنا پکې څوک مې راغلي چې بل وللا ګوري ولې نه دی کافي ربستا چې هغه په هر س باندې پويږي او په هر س باندې حاضر ناظر دي الا خبردار انهم فی مریهت ملقا ربهم دا خلق په شک کې ملاقات د خپل ربنا نه بکل ل ته خبردار داله پارسبان د حته کوون کې د پخپل الم کېور شواتو دغ جوابو نه شو سر حام سیده سور شوه کې د دری شوو جوابو نه دي نوځ هغې پسې را وړو او سور شوباتو دي کې دری دي م دا او شووبات بهپه اټول به حوامی مو کې یو لوس پره کی مناسبت د یاد چاوي کې څلور شوبات او دی کې دري بلدار هي کې د قران صداقت او د پیغمبر بیان شو دوی کولی ترغیب ور او دریم داوي دا دا دا چې مخکې زواجر په اعتراض د قران ډیر ذکر شو دوسرے شورا کې زواجر دی په شرک باندې التا اموی لیو سم استقامو دلتا اموی فاستقم تی مسئلیتا مضبوط شا التا اموی طریقہ دا دعوت چی ادفع باللتی ہی احسن سور شورا کے بی پلسو سبتونو سر وضاحتو کی التا که اشپاگم داو چی خود اعداء اللہ ندی صورت کے بی بیادی پا اولیاء و سران ګوردی او تاولیاوی او لاوی دا زمو دښمنان دي و هم دا چلته ویلو مو سره شیطانان مرګ لري کړی و څوره شوراه کې بوي چغې ولا پورا دین جوړ کړو عمله هم شورا کا او شرع من الذین الذین ته جت نشته کنه التم مثبات د قیامت او ک الہی ورذ علم الصا دلته به وی چې کوم خلک شک په قیامت کې کنه وړي الوی کومرای کې قرات دی الا ان الذین یعمرون فی الساعه نه هم داو چلته اس بات کړو چې نمان بشرون سبنده ما په دې صورت کې وا پینځه پیغمبران ذکر کی د دې مطلب د پاره د قران صفته یو کو جوئن ول کتاب عزیزن دا ډیر قیمتي او برکتي کتاب دی حضرت توہی چې کوم خلق په دې کې جګړې کوي اویله الله صداور ورکوي نو سورۃ داودا رد جواب د دریو شوبهاتو او سورۃ کې اغه سدری باوی دي پنځله سوایاتو نو کې جواب د دی اول بیا زواجر زواجری بیا د دویمه شوبه جواب او عقلی دلیلنا بیا ور پسین رسمنا تر 34 پوری دویم باب ده اری کی د دریمه شو به جواب او غلس امور ذکر کی مبلغ تا چی تفا بالتی احسن غرید پارلس امور مبلغ تا او زاجردی چنل الذين يحاججون في الله تی هغه چې جګړې کوي توحید په مقابله کې بیا بیا جوابونه ز شوباتو دریم باب 34 ناتراخره پوری اريك تخويف ده تزہید په دنیا دے او نه صفاتونه د مومنانو ذکر کړي صداقت قرآن په اخر کې څنګه چاول کې ذکر کړي ازورت ممتاز دې په دې دریو شبهاتو جوابونه سره او په نه امور د تبلیغ او د دعوت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف الا پوی پمانه پو دې کذالک یوهی الیک او الی من قبلک اگر شبال ام بیداو پا دی صورت که دیوی چه دا خبره تا نو دا خو مخیچانه دا کلی دا خو نوی خبره دا بخانو پیغمبران تا خدا سی وحی ندر شوی لکه تا تا چی کی نو دی جواب بیا بیا او کزالی کسر چه دا م وحی مکلی و او سی وحی و بلشانت نو ام دا او وحی که ربستان آتاتهم او اغی پیغمبران و تاجستان مخیو الله العزیز الحکیم اگا اللہ چه زور ورزات ته و حکمت او بعضی کذالکه که اشارکی دی حروف و مقطعات و تحامی مغین سینقاف چلاوی داپ و بخوانو کتابونو کی کم دا سی صورت راغلیو لیو لگا سنگ چه قرآن کے راغ حامی مغین سینقاف دغسی را لهو ما في السماوات وما في الارض خاص الله الارض اوه چيباس مانو کی او هغه سوي چيباس مو کا کی دي او هو العلي العظيم اغه لا دي رو چته په خپل صفاتونو چې داغه په شان صفات په مخلوق کې راشي العظيم او دې لري دې په قدرتونو کی تکادو سماواتو یا تفترنا من فوقهننا عظمتی اداده نزدیده چه اسمانونا راو نلیگی ده برنا پورا اکثر چه اباده نلیگی نده کت نی ایره بنیادون کمزوری خراب شي نو ورزیگی من اللہ را بولی ذاتوی چه نا ده برناولی بوج پی برازیاد تکنه د ملائکه دم رابوج دی چې نږدې ده چې او ور ديږي وقل الملائکه یسبحون بهمد ربیهم او ملائکه دي چې تسبيح وي په حمد د خپل رب سره اسمانونه ډک دي یو ليش زې پکې نشته دي هغه یېات تلک سورې مومن کې ويستغفرون لمن فل ارض او چې تسبيح او وي بیا واخنه غوالي چاله چې په زموکه کې دي لمن فی الارض مکه کې هډیر خلق دی نو عمران ته مؤمنان دي دا غي آیت سوره مؤمن پوهه باندې نو من اگر کا عام دی او د دې تخصیص شي ول تک هر عام کې تخصیص راغلی او بعضی وایي چې نا توله غوالي هو چاله زادوا کوي چې الله توله هدایت ورکي توله دیمان دی توفيق ورکه او مؤمنان له دعا کوي هغه چ مخک ذکر شو سورہ حامین مؤمن کې الا خبردار ان الله والغفور الرحيم بشکل لا بخشش كون کي مهربان چې ملائکه له دعا غواړي الله وي ز ز به تبخنا کو ما او هغه کسان چې نیولي بغیر د الله نه اولیاء نور مزدګاران دا اولیاء لفظ با سور شورا که دیر راضی تقریبا اتنه زل اولیاء رنبی اراغه اللہ تا چې دا چیده و یقین او ایمان په ورد پا اولیاء و بانده اللہ و حفیظ و نالیم اللہ باندې بانده الله ته بانده محتاج دی یا الله پا باندې بانده خبو ایگه دی پا حال باندې خواه ومان تالیم بی وکیل نیتا پا دی بانده زی <تصالح> استاکار دعوت تی وکا دویم جواب دی سوی چی دا خبره چانده کڑی مخی وکا ذالکا اوحینا ام دغسیمونگا وحی کڑی و وحی کڑی دتاتا د دی قرآن چه عربی دی لتن ذراچ و یره ام القرآن مکیوال خلق و من حولا سوک چی چاپی را دی تر مشرق و مغرب او ویره دې لره دا غیر وځي د جمع کې دوه ناچره د قیامت ته نش تر شک پذيكي فريق فن او یدل په جنت کې شي او فريق فن او بل به په جهنم کې ولو شاء الله لجعلم امته واحدهن هو الله یو ډیر خلق دار مان کوي چې دا ټول یو وینو خبا نو الله یو کسمه خو خینو دا غسی بو خدای غځما خو خننده کنهخه ګر الله خو خوي ګرزولي وي ټوليو جماعت ليك نهغه داس کي چې داخل کي اسوک چې خوخي شي پخپل رحمت کي او کم چې ظالمان دي نشته داغي د پاره دې څوک دوستو ان مددګار دا یو زجرو چې ولذین اتخزو تو يم دجر ام تخزو من دوني اوليا اين وليدي خلقو بغیر د الله نه نور کارسازان اوليا مددگاران نو نور کم دي فلله هو الولي الله ولي دی باس حسر یوکه ها چې ولي صرف الله دی او دی دنیا کې بشماره قتل دي دي تشریک نه وي انوم یې په د ولي دی ده دا, دا کار شرک ده ها چې هغه ته د خدای صفات هغه سره دا ډېر لوی دی بغمانا خنو یو تکنه چې د الله دوست دی په دې معنا وي چې مددګار دی مونږ ته نو سوالونه کوي مونږ سره مدادو نکوي نو په دې معنا باندې وي د الله صفات دی او هو یحيي الموتى الله داسې مددګار دی چې جون دې کوي مریم هغه پارس باندې قادر دی نو یو شبا پو صورت که دعوه چه دعا خبر چانده کده دویمه دعوه پیغمبر تیویلیو چه تکمه مسئله که که که نا طول کتابو نستا خلاف دی چه من کتاب را اخلو نا غی که دعا خبر نشتا نا غی که دی خبر ده چه نا به لی بمانی نازو خبره حق دخا نا جواب را غی چه دعا کتابو نراغ لی قرآن سرائی که که چیرې د د تصدیق که خو ټیک ده او که قرآنیه تصدیق ونکو د شیطانی کتابونه دي دا لریکه او سوځوای بیا هغه چې تاسو بګې اختلاف وکې پس خبره کی من شئ انکار خبري فحکمه ال الله نذيفه يسلب هذا کتاب تولیشی نشا ګوری وی هذا شامل لجميع الامه الیوم القیامه دا خبره ټول مت ته تر قیامته پورې چې لاوی کله اختلاف پیدا کیږي نو قران ډیر ورولې کنا دا مثله نازل کړې ده احکم لله ذالیکم الله و ربي اوه یو تا چې دا الله زم رب دې आले توکلت ما باغ باندې سی ماز کړي ویلی او او دې الله تو روزو فاتر السماوات والارض بې پیدا کونکې د اسمان نو د زمکو جعللکم من انفسکم ازواجاً پیدا کړی تاسو لا د خپل جنس نه جوړي او من الانعام ازواجاً او پسارو کیم جوړې دي ولي یزرعکم فيه دا لذ دې رون طریقه را کنه ها اسنه شي ډېرې دې دایو دی طریقه د ک انسانان ډیری هم او که حیوانات دیریږي نو هم دا جوړه والی چې دی د یو طریقې چې په دې کې زیاتېږي یزره او کوم پی ډېری تاسو په دې طریقا لیسا کمیسلی شېون نيشته په شاند ذات د اللهس شي صاحب د کشاف وی لیسا کذاته هم دا اسلامانا داخې یا کمیسل خپلمانه شي نو زکینه یذخه مثال نو ثابتې، اېدا د عربو محاورې مطابق قران نازل شوی دی. هغه چې د tia صفات کوي چې رستا په شانتي به حاضر سوک نشتا، استا په شانتي سخی سوک نشتا. نو یې له سمې سلوکا غورو ته له سمې سلوکا استا نشته په دنیا کې. چې دیو شی مېل نو مبالغه شوہ چې د بو شنتی ول څه نشته نو نشته په ځان پښان د ذات ته لاحسی او مضبوط اصل لې چې په دې سره ټول مجسمه او غیر رت شو چې کوم د قران کې راشي الله ته نسبت شو د لاس د مخ نذابه جوابي چې له سکم اسلیه او شین دا ځ لاس بنیادوي دا زه مخ بنياد ده و د انسانانو ده پاره دي او د الله د اری میسل نشتا کار ید کواجهدا کا که استوا ده نو داغه ام ال ال آیات چې مخ کی ویلو چې منهن ام ال کتابه محکمات دا محکمات دي اوس سامیول بسیر اغا اللاړ دونکیوللی دون ک دی له مقالی دوست سماوه تول ارو خاص الله لر خزانې داسمان نو د ځمهکو یيبسو تریز قاللی من یاشا یق دیرو پر هرزه پور کې غچله چې وواړي او پازای ورکې چاله چې وواړي پیششکله پارس باې پوهږي شله کوم مننتتی نما اواب نوهن تدریم جواب دی دی سوی چې دا مصلله بل چانه دا کړې نوح علی السلام د وختونه دنیا ته نازل کړی دا نازل کړی دی الله تاسو لپاره اغه دین ما او ثوابه نوح ان چې وصیت کړو پاږی سر نوح علی السلام ته والذي اغه مساله دا وحین ایلیکه چې مونږ تاسو ته وای کړی دا ما واسوینا به او داغه مسلحه چې موږ په وصیت کړو ابراهيم عليه السلام تا موسی عليه السلام تا عيسى عليه السلام تا ان اقیموا الدین چې دا زین ادرا وے دین راتینګ ک پرضی کی جنا ولا تفرقوا فيه دین راتینګ ول ستوي دیوبل موجودا کويګ اختلافات مپ پیدا کوي چې قدام یو دا مثلا یو دا دا جدا کوي وله یاوبل پس مونږ نکاوې موحدین یې یاوبل پس مونږ نکاوې دا جماعت مولې جدا جوړ کو په قدم کې سچل وبقېګ ورخه کني چې تا عقیده یې وای نو ولي جدا کیږي مونږ دین کیږي کایلم دین د کیږي سچل استاد دین کم یو کار نکي چې ځان لیسره جوړ کړ دا تفاروق ده ولا تتفرقوا فيه الذين فدي كمزور کی گورخه دی مونږه وي مضبوطی گو او ترقی وکړه قرآن وی چنا ترقی په دین کې جنن جماعت ته نو سبا لستنه شونځبل تنظیمونه جوړ شو پيو یو, یو کې دور جوړ شوې یسلو نو یو دی اډلې ډیری داولې دې ته حق نشوي لکه نه ولی جدا کی گئے دیاو بلنا کبرال المشرکین ما تدعوهم الیہم اللہوی دشمنم مضبوط تے نمکوہ مجدا کی گئے دیرہ گرانا لگی پو مشرکانو باندی اگا مسئلہ توحید چتاسو اغی ترابلے تدعوهم الیہی چدیو ترابلے ایمنات توحید ابن کسیر وی دا پاگی دیرہ بد نو خامو خبري دشمني کوي نو تاسو وتول نه یو کېږئ الله یج تبي الیه من یشا او الله رانذیکي او غورکی دې مسلې دې پارا اسوک چوغواړي ويهدي الیه او توفیق ورکې دیته من نیو هغه چاته چې په هغه کې محبت دې دې مسلې سره د په خلګي نو هغه الله رانذیکي رو رانذیکي یې ها مخ که څه بیا قران راوالی بیا شروع کی اب ځان یقین نه ګوره چې کنه زبا قران ز دکمه زب سپارز دکمه اږي شروع شینو لز دکی ټولز دکی د الله احسان وکنه خضرې مشوبه دا و چې ټول علما ستا خلاف دي پیغمبر ته وي اوی سو علماه وقاهل کتاب يهودا نو سواره یادول اراسته خلاب د نمونګه څنګه ستا مرګرتیاوکو هللا جواب کوي چې کوم علما علماي سوو د عین اذيانة باندې ته خلکو دا, دا رسول علما تفرقو ندي جدا شوی د دې او د قران نه دا خلق الا مگر پس دا غي نمبا دي ما جاءو مل علمو چلی دی تخو علم راقل دی چه دا حق دیم دا بیاو لیم لی باقی ام بین اوم ضد نه دنیا که خواه دا خو ضد یان دی <تصفح> <تصفح> نجو دا شوی دی او چې ضد سوکی اغا تعالیم نشوی لیم اخو باقی دی باقی ام بین اوم که راقل دیم او که مسله اغا مسلا چې کلیمات چه مقشوی در تړین ټیم مقرر شی پورې نو اوس به فیصله شی د پمیانسکې دا جلا کله خپل قهر او غضب کې راځینو دا خبره کوي ښا یې وی خبره مې کړې ده نو سو کمال دا غصہ شي کنه دي ته چلا وی دی لبس یو سفېله پکارده او جی فصوب علیم ربک سوت او عذاب یو کوړغوالی نو ښا او به شکا کسان چور کړي شی دی هغه کتاب او پس د پیغمبرانو نه د هغې کتاب نه ځالېمان دا دې ستانبيانو میراث پته ش تورات انجیل کنا لفي شک کمنه مريب ناغي په شک کې د دې قران نه اثر دغه نه چې خپل کتابونو کې تصدیق شته کنا و خپل تورات را واخلې کته زبکې د قران صفاتونه نه نلیدو هغه په شک کې د قران نه داسې شکو چنخلاسی کی تھی ابن کثیر وی لیسو علا یقین من امرهم و ایمانهم یقین نشتر پخپل دین بانده پخپل ایمان بانده و هم مقلدون لعبائهم و اصلافهم بلا دلیل ولا برحان ده مقلدین دیکھنا بس پل مشران پی جنی اصلاف پی جنی انور دلیل نن نوې قران نن بل اخر په ډیر څوک نه پويږي سخت تپابندۍ کړې ده نه په مدرسه کې ولزې ور کړلې فالذالک فذعو د دې وجنه دی په شک کې دي نو ته خلک راو بل قران ته شک د په اړه بل علاج کم ده بغیر د قران نه لزالک اشاره شک ته د نږدې اسوکوي اختلاف ته بغاوت ته راوبل خلق او استقم او مضبوط شي دي مسلې ته څنګه چې تا تامر کړي شوی دی قران کې او مضبوطي اډه نه چې ولات ته وي هوام مروانیږي په خواہشاتو بسې خواہش ستوي خواہش دي ته وي چې قران او سنت ته ته یو سوي او ته چېرې مجبورې مانهفه قران تا توی یو شه کو نو مع صادقین درشتینو خلق مرگرشه جمعت موجوده کا تنظیم موجوده کا دا, دا کار مپریه تسکار کوي ته ما تخپل کارو خه یا د دینورو جماعتو سکار دی لکه اسی وی مونږ جماعت جوړ کړی یمږ سره دمر خلق دیو مونږه ترقيو کړه نستاکار سد تاول ما تکارو خه یا بس اسی ز راضا او یو وخت پګی تقریر کا او بوختو کې پوردو کې زده دین دی کار خو قران دی چلار علی گله چې دا وایس دی قابلیت خیا ناری ناو تازنانو تماشومان او تا نوستاب جمعه کې خدا کار نشتا ها علی اسجه شرم نه چته یو افت که یوزوی د قران درس او غسو درس دی اردو کتابه زان ته خي دا سیند لذوک ورکلی ولا تتبعه وا قائشہ ته پس روان و وقل او یا امنتو دا لسيبتونه د تشجید په ذکر کوي او یا او ته جماه خو ایمان راوړل دي په هغه کتاب چې لا نازل کړي دي چې قران دي یو وا و امرته لعدل بینکم ما ته شوه دي چې تاسو اتفاق راولم ساسومنکی جوړ او عدل برابر والی راولمه لاعدل بینکم امام باغي وی وی ابن عباس ویلو امرتو الا احیف علیکم زه پتاسو ظلم زیاتې نکوم څنګه بیاکثر مما افترازا افترازا علیکم چله پتاو سفرز کړی دي نزو سره دزان نورم سمرګری کما چې دا پینځه تاسو هم کوم کوي کنه هوګوره ورسره یو ذره کا ته نوروم کوي ورسره نفل روزيوم نیسه ورسره پینځه سواځل دا کلمه وای ما نه نه دا ظلم دی چله کم فرض کړی دي نه پاغي دي یقین نکېږي نو ځانې دی خلق ته د روزي تاج وایا تا کا لا سنیو کا وزان ل پیرو نسا بیا اکثر می معاف ترذ الله علیکم من الاحکام دا عادل عادل دی, دی تویخه الله و ربنا و ربکم اغ عادل بدی راضی چا لازمونګه امر بده استاد سو امر بده و چې ز مونګه رب یو شو نو, نو د اختلاف ولیکه دا نوم دی ولی جدا کې خو ده انا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ د پاره خپل عملو ندي پکار ورازې تاسو د پارستا سو عملو ندي لا حجتابیننا وبینکم جګړه نشتا بس زمونږ استادو میند کې حجت پېښ کول او بحث نشته دکنه چې عقیده یواش وا نو بیا به اختلاف د کوم ځای نه پیدا شه الله یجمعو بیننا الله به جمع کې مونږه قیامت کې ویله المسویر او دې الله ترتل دی دا لاس خبرې وي دا غزاینا چې پدې سره دا دعوت ورکول شي پدې سره اسلا راضی اتفاق راضی نو زجر ذکر کې هغه خلق ته چې وسمغوي مون سره دلیل شته او قران لنراضی والذینا کسان یحاجون فی الله چې هغه سي جګړې کې د په توحید کې من باندې ما سجیب لو پس دا غي چې قبولتی او شو هر چاوه من له خبره ها علماء کډیر موحدین شو طالبانو کې موحدین شو عوامو کې موحدین شو ډاکټرانو کې موحدین شو افسران او حاکمانو کې څومره موحدین دي مستجیب لو او هغه سیدي موږ سره دلیل شته حجتهم داهزتون عین در ربهم و دلیل باطل له تاسو سره دلیل له قران مقابله کې دلیل د دې باطل دې پني طرف فل پدې خدای غذاب دې پدې باندې دې په عذاب دې ډېر سخت الله الذي انزل الكتاب الحق والميزان دا بل جواب دې چې وی کتابو نسته خلاف دې کنه مخکې مو چیرې وډې قران له او دلته وی چې قران خو میزان دے کنا دی که کنه په میزان باندې بتول نه کوي الله غزا دې چې نازل کړي دې قران د حق لپاره دا یو طول دی او یو طویلی او قط عدوی مجاهدوی چې هو العدل او الانصاف میزان او تزکووی چې دا د عادل کتاب دی دا د انصاف کتاب دی کو څوک ځان تا انصافدار وای کنه نغه بقران خامخا مانی ښا خام. ابن کسیر لیکلی وما یودری کلا الساعه قریب تمیزان نم یو نو قیامت یو ته یاد کو او تاسو خبرې چې قیامت نږدې دی تلوار کې په دې قیامت باندې او کسان چې ایمان پینراوړي او کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې مشفقون منها اغي ډیر یریږي د دی دینه او د الله نه معافي غواړي او یعلمون او خپويږي ان الحق چې دا قیامت رښتیا ده الا <اللعين> الذين يمارون <فساتي> <يقنانا وقسانت> <شكك> في الساعه ييقنوا كسان شي شكي فقیامت کی غیپ و گمراهی لری کی دی اللہ لطیفم بعباده اللہ ډیر مهربان دی پخپل بندیانو اللہ رزق ورکون کې پخپل بندیانو له <لا> اللہ صحت ورکون کې پخپل بندیانو له اللہ زه تیرون را ایستون کې دی رنا پخپل بندیانو له <لا> الله سوعدنا حاجتنا قبولون کې ز خپل بنديان الله الله مصيبتنا تکلیفنا لریکون کې دخپلو خپل بنديان الله الله پويږي پرازونو د زړونو باندي چې دې بندیانو په زړونو کې دي الله ډېر ښه تدبیر کوونکې ز دخپلو بنديان الله د کفرو او شرک نه اخلاصي د دشمن نه بچ کيم څدولاصه کوال قرطبي نقل کړی په دې کې وګوره پاتې نه لګي چې د دې لفظ سم معنا ده الله تعالی علم ده د بازي لفظو معنا عقل کې ناراضي علم کې ناراضي يرزق کمایې شاو رزق ورکې او چاله چې وګवाडी او هو القوی العزیز اغه الله ډېر له قوتواله دی او غالب من کان یرید حرث الاخرته اغه څوک چې غواړي په خپل عمل سره په خپل عبادت سره د اخرت پसल د مؤمنانو دي کنه دی دې دنیا کې نغواړي چې نوې مړه گزاره او اته پیاس سره به خورو خیر دي او چیر لاو اخرت خسته کی مړه وي ټوله مرو جوړوي خوا نزد لهو فی حرسیه نلایز وزیات کمذلرا فصل اخرت او من کانیوری دو حر دنیا غصوک چگواری پک پل عمل سره عبادت سره فصل د دی دنیا دا جزانا او چی رو جی تا دی د پار خوشحالی گی چی مرسر سانی پکی او استاد د پار رو جماعتی دا ټولر سب پکی او ختمون چی پکی او او او ناغی رو جاو دا عمل د دی د پار گی خواه نؤتیه من ها نالای ورکوم والا داولا هم ورکوم خواه وما لغو پل آخرت من نسویب و دا دیر بدنصیب دا خواه دا دیر بدنصیب دا تا سکواری چه بدنصیب چانتا وای خواه دا تا خوزکا نوای چه دا آغار سبر آبر دی که کور تایورا لی که دا آغا لیباس دی ولی دا که دا آغا پلاس دی گره ولی دا که مبا یله وسراول ذو قران وی دا ډیره جذبت نصیبه زکه ټول کارونه دنیا دا پاره وکړو احذرته قطا ذوی چې نه الله یوتی دنیا بنیت الاخرته چا چې دا اخرت نیت وکو نه الله ول دنیاوم ورکي ول هغه پهنه هغه وینینا چې دا اجتشت دی فرصت کاټه جامیتا اولاد تا. او اختر روان ما شمان ما د ماشومان لچاپلی و غیره هغه وینې دنیا ول ورکی سر ولا یاتل اخرت بنیت دنیا و چی دی بد نصیبه د دنیا نیت وک ول اخرت نشته دل ها اخرت خو دنیا پسې ناراضی دنیا خو سپیدا قطا ذوی نल्लाहیبذ نصیب داده زاخرت کبرخ نشته ده عملهم شورا کا و شرعوا لهم من الدین در رد او جواب ده چدی وی چې دا خبره چانه ده کړي کنه نल्लाहی چټول پیغمبرانو کړي ده خوځ دایکم دین په مخاغسته ده اسوابون دی ابو جړکۍ دا کم دین ده عملهم شورا کا ای دې لپاره نور خدایان دی شرعوا لهم من الدين چې نازل کړي دې دې لپاره بل دین مالم یا اعظم به الله چې لداږي اجازهت نه وکړي الله خو چرې نه دی ویلي چې عرس کوي کله ویلي الله خو چرې نه دی ویلي چې میلاد النبی کوي کا چر کال و پیغمبر پیدا کیږي الله خو چرې نه دی چې قوالی کوي درگاونه جوړوي مزارات لازم ته کلو ویلي اللهو چرن دي چې خیرات کوو نجومیش په لار را سوي دینه خو کړی دا څلوه اختیای کوي جمعی کوي مخامونه کوي دا کوم دین دی اللهو ندي ویلي چې غم دی ته ویخه چې جټونه خوراو امړي وپروتی خیر دی او چې خلق راشی او خپلوان راشی او پیاوزل خبره ختمه شي وي دا کم دین ده الله خو دی ویلی جنازه په سوی وته دواوکه خبروله پهکه الله حم ما لم به ال دا دین نه دي خلق جوړ کړي ده ځاننه الله دي اجازهت نه دي کړي اخفي کلک دي نه هی مونږ خلق خبر نه مو شرانو سویلی دیا غبا کو دا خوی نا پو خلق دی پو خوی یوسکولا واس بلسکی دا مونگا اقا زور امام او زلی تراوی ما لم یعظم به اللہ ولولا کلمة الفصلی بیا اللہ را بل ازتوی بورا فدی اللہ در غصا کی کنوی اگا خبرا شوی دا زمانہ چې قیامت کې بابر کوم لکوه بینم اوس به خبره خ مشي اوس او ب شکه ظالمان چېدي دپارزار د دردنا کو ترظاللی می نه اوې ظالمان په قیامت کې مشتی نه ډیر بهېږي مما ک سبو دغې خپل عمل نه چ کړی دی او واقیو به اوغې نه خلاصسیږ نه اوغ په مرې پورې ترلیلی کنا نه واقیو بهیم او کسان چیما نه راولیو عملي کړو صالح في روضات الجنات په باغچو ده جنتو جنتونو کې وي لهما یشاونا دربهم د دې لپاره اوس دي چې غاړي د خپل لبسره دا فضل د الله دې ډیر لوی لوی فضل ده ځلک الذی دا هغه جنتو نه دی یبشر الله عباده الذین آمنو چې قران کې بشارت ور کې الله خپلو بندیانو مومنان ولا بشارت پاکښتې کنا ستا په قران کې باندې نو او عمل کړي صالح کلا اسألکم علی اجرا او یزیت چې نه غواړم ستا څو نه په دین باندې سہی وزم دنیا نه غواړم اخرت پکاره کارونو باندې هو یو خبره ولی خامخدا حق پرز چې خلق تلګیایي لګیایي تديبوم څه مطلب یې کنا او مطلب یې اشته دی د ير غټ مطلب یې دی په دنیا نه دغه هر څه دی ইলل موادتہ فل قربان پیغمبر وستا سنغوارمه چله تزان نزدیکه په عبادت سره په محبت سره دا معنا ইলل موادتہ فل قربان چله سره محبت پیدا کوي چې نزدې شي او دا تاوار یو دغه معنا ইলل موادتہ فل قربان زم ما د خپل ولې لحاظ وکې نو مال ضرر مر را کوي لکه موسی علی السلام چې ویلی خپل قوم ته چې لې متؤذونی وقتا تعلمونی رسول الله علیه و نو خپل ولید ته پیش کوما چې خبره منه کنه منه یو استادو اختیار دی خو مال ضرر مر را کوي ها لا تؤذونی مجاهدوی قطادوی حضرت اکرموی چې دا معنا را ومن يقترف حسناتا هغه چې حاصل کړه یو نیکی نزيد لهو فیا حسنا مونږ زیات کوتا پاږی کې اجر او ثوابو بیشکره الله غفورون بخشیش کوون کې دې شکور او د نیک عمل قدر کوي یو په لسی ورک یو پوسوی ورک امام رازیوی تدلو اذهل آیتو علی وجوب حب ال رسول دا یو دلیل دی په دې چې دا آل پیغمبر سره محبت واجب دي ګوره هغه سره محبت ساتي علي حسن حسين فاطمه ټول او حبي اصحابي او داغه مرګرو صحابه سره هم وی وهذا المنصب ليسلمو دا مرتبار چاته نسب کیږي الا علی قول اصحابنا اهل سنت مگر دې ته حاصل لہ. الذين جمعوا بين حب العثره والصحابتي چری پیغمبر سره همدغه اهل سره صحابه سره محبت ساتي دا سبب دي امي يقولون افترا على الله كذبا بل كوي مشرکان جي جورکلي پیغمبر پلاله باندې دروغ فايش الا يختم على قلبك فكذا الله خشي استاد له مضبوط کي يختم بیا پروانی ست په دې خبرو ويمحو اللا البات الا ذا باطل وختم کی ويحق الحق بکلماتهم او ذا حق بداسخاره کی په دنیا کې فخل الحكم نسرا اغا الله وکړه کنه ها دا غل صفاتونو ذکر کی نه بیا یختم علی قلب کوانا مهر نه ده مضبوطول د زړه چې بیا د خلقو به دې خبرې پروا او یمحو اللہ الباطلہ یحقو الحق بکلماتی انو علی من بذاتی صدور و بیشک اللہ پوئی پارازنو دسنو و هو اللذی اللہ ذاتی اقبل الطوبتا چی قبلی طوبہ دخبلو بندیانو و یعفو عن السیعات او ما فی کئی دگناہنو و یعلمو ما تفعلونا اپوئی گی پاغسو چتاست عمل کوئے و یستجیبو اللذینا آمنو و عملو الصالحاتی او قبلی الا عمل او دعا دا مومینانو چې عمل کوي نیک وېزيد ومن فضلې او زیات بکې دي تخپلې مهرباني ول کافیرون لهم شدید او کافیرانو لپاره عذاب سخت دی ول او بسط الله الرزق لعباده دا یو وهم مومینانو ته دی نور خلق کو چې ګور تاسو په حق یې نو دا ولید مرخواری پیسې د سرنښت کارونه هم د سروانو جړدي اکثر د حق پروسه د سی کنه کجوماتي کوه مدرسې کارسي نو بس پیسې پکې نه و نه لاوي چې دا څه خدا کنه ولي کومال ډیر شي ان دې بیا مدرسه کې کینی دې بیا یومات کې پیسې لګېږي دے دینکار بیا ددينین کار کوي د خو بهځانله دران کاربارونه روانې بیا ولاو بسستله ورځ کا کاله کولا ور کې ځق خوپلو بندیانو لهله بغاو ف لارو سر کشي و کې په ځمکه کې ولاې ی ن ځلوې قدرې مع شو او اللهناازلی پهانداز چېڅومره دغه خوښشي خولی ان او بیا بعدې خبر خو خبر دی نو اوله لمناسب کار کوي چې سن نه زه را نه شي کار په روان دي او کمال مولا ورکو په دنیا پر وسبشي او ځان له اخلی اخلي د ولاله تجارت وکي او دین کار وته نه پات شي نه الله خدا څخه نه کوي مرکزونه نه رواني وهو الذی پیش کوي چې مال چډیر شي خو سره په دین خدمت کوي او حیونه وکي او قلبه عمرې او عجزان و غریبانا نو سره به داد کې جماعتونه به جوړی نو مال خو خشه دې ملوی نه کنه ذی الله غزاته چې نازلی باران پس دغه چې نا امید شي خلق وینشور رحمتا او په دنیا باندې خپل رحمت او ری ده الله رحمت تکنه او کچر باران ډیر شي نبی اخو ملکناولی خبرنه ته چې کلی ویولیو روغ روغ نداد دیر والی عقبت تی نو کمال دیر شن دقا سی کار باوشی نو خواه و هو الولی و هو ال او اغا اللہ چی دی اغا مددگار دی و ستایل شوی و من آیاتی بازی دا خدرتون دا اللہ نا خلق السماوات والردی اسمان نی پیدا کردی و زمکا و ما بس سفیه ما من داب با. او چې چی خوار کردی پا دی دوارو کی زنده سر سموک کږي سره فو فيهما سرب تجنس توا جناوي اغه لکه دې د دې په جمع کوله باندې قیامت کې کله چې اوغالي قدرت و علي بیا و راځمکه وما ثوابكم من مصيبتين فما كسبت ايديكم ويا فوان كثير تسليدا المؤمنان لهم او دي نور لهم زجر دي ها ما ذکر کي الله آقا چه رسی تاستا تا سه مصیبت پا دنیا کې نو دا اللہ نمخا پا کیگه چه دا دا آقا طرفه ده نه پل زانتا دا په سبب داگی چه کلی دی لیاسو نستاسو تا بس چل کلی سنو گناه بشوی نو اللہ تا تکلیف راوستو چه اخیرت تا دی غال پا کشی دا خود آقا فضل لی و یافو ان کسیر او ډیر گناهو نخو اللہ معاف کئی که ده هری او پوجه باندی انسان ته زرر رسول خوده بھارو پاسی دلی نو دزینه نه. دیر مافکی پسلو درو کی چرت پیو باندی تکلیف ورکی ومان تم مموجزین فی الاردینه تا سو دا اللہ نخلاصی دن کی پزمو ککی او نشت استاو دا پارا بغیر دا اللہ نسوک دوستو نمددگار ومن آیاته الجواری فی البحر کل دا ټول هغه سره لګي چې دی ویلو چې حق پرسته دی خو دا دنیا کار خراب دی نو الله یو زلووی چې پاندا زې ور کومه چې کومه راه دا سره زمام محبت ته نو بیاوی چې دا دې څه چې سره شي دنیا کې نو دانې چې ګن دی ګونان ګرځي خدای او لوزو ګونان پاکومې اخرت ته لګاړ خلاصو نوست دلیل پیش کهی پدی بانده چه دا سنگه چلده چه دا اللہ دا سکر دی نو وی دازمها قدرت تکنه خوا بازی دا اللہ دا قدرتونو نا الجوار دا کشتی دی فی البحر پدریاب که کل اعلام پشاند غرونو جازو نا یادی کن کشتی خود اغر پشان نی خود بحری جازو نا ین یش کلاوال یسکن الريح هغه هوا به ادری فیزللنا رواکدا نو بدری دا کشته او جهازونه اولان علا ظهری په شاده دریاب باندې ان دی کی په سچلیږي نو کلاوال نغه وبن کی کنه په خوف هوا چلیږي اوس کفارس چلیږي نو الله پاګی کی چلو کی ابزدا جذبولاړي ډېر زل داسې وشي کنه ها <تصفح> الله اذاغه استا کاروبار دی د خپل وان کړی دی او که زو غوړم نو کاروبار به دوتريږي <ماللہ> بیا به شکر <سوکر> وان کی تعالی <تعلن> <ماللہ> یقینا په دې دلیل کې ډېر هدایت او نزيد هغه چا د پاره چې صبر صبر کوونکې دی او ډېر شکر ادا کوونکې دی هغه پويږي په دې باندې چې دا د الله طرف نه ده او اغا پو ملانو پس نگردی چیره کار روانو دیر خکارو دروازی با دوره دنده که دا خوی اومیاش کی گی کار پر تپو لار ده نما تا چاوی چه دی استاز نتا پو سکا کچه در باندی سکلی تا تا زان نده معلومو. او استاز تا معلوم ده دا ده دا, دا. دا وای دا اللہ شانده اغا کل کاروبار روان کی کل اود ری. اگه تاو جانا اگه تا توبه و باسا کار خواه غره وانی استاد تا سپتا دا او یو بقهن یا بدا جازون غرق کی بما کسبو دا د عمل پو جبان وی او د ډیر اللہ معافی کئی وی آلم اللذین خپوی گیا و کسانو جادلون فی آیاتنا چگی جگڑا کئی زمان پایتونو کې ما لهم من محیص چدیل اخلاس نشتا فهویږي کله کل چې مونږ تخوی خپل ځان معلوم دي چې مرګ دی او د وزخت ته تللی دی نو يا ولي ما نه راوړی ته بنو باسي فما اوتی تم منشین فمتاو الحیات الدنیا هغه چې تاسو ته درکړی شي دنیا کې څه شي ا تاسو په فخر کوي چې مونږ سرار سره ډیر دی او دې سره نشتا فمتاو الحیات الدنیا دا غسکا جون د دنیا دا. او هغه چې لاس سره دی د مؤمنانو لپاره خیرون وابقا اغه ډیر مهتر دی, دی او ډیر همیشه دی خدای چرته لپاره دا هغه چې د پاره چې ایمان راوړي خپل لباند یې اعتماد کوي والذینا اوګه کسان یتنیبونه کبائر الاسم چزان ساتي د لوی ګناهونه والفواحش او د بی حیاونه په ځامه غزبوهم یاغفیرون کله چې غوسه ورشي نمافی کوي سیګور الله مافی کوونکې د نو زسو کې ما نو کډیر غو سوار شي او ډیر زیاته و سره وشي خو مافی کوي خپل ورونو مسلمانانو ته ده یوسف ات دی تعظیمت وی والذین استجابوا لربیم هغه کسان چې قبول کیا کې کی د خپل رب چې رب وتسوې نو هغه کار کوي او پابند کی دمانځ او امرهم بینم او هر کار د دې د مشورې وی خپل مینز کې د دلیل یې کنه ځکه ابو بکر جساس وای چې يدلو علال جلاله موضع المشورته ايت دلیل په دې باندې چې د مشورې مقام ډېر او او زدی وځي نو وي ذکره له عمل ایماني د ایمان او د صلوات سره یو د ذکر کړی دا وي يدلو الا ان ما مرو نبی او دلیل دې چې مونږه په دې مامور یو مونږ بار کار د مشورې کوي کنو رسو کې کوي کنه کار سره مشوره کوي کنه او مې ما رزق ناو ينفقون او مشوراه غتوي چې فوری چې انده پکی کنه اسه غو مشوره نه فوری چې انده پکین قران هم وایي بعضي دا غمال نه چې مونږ ورکلې لا خرج کوي وي والذین ذاکرسان دی ذا ثوابهم البغیو چوراسی د تا د چادله اس نزياتې او غزياتې د دا دېد دا ذات نه بلکې د ديني وه مين تنتصرون د دې تن انتقام اخلي یو ده معنا مؤمنان معافقي خود خپل ذاتی کارکنا او چې د الله د دین نقصان سوکو کې شرکو کې یا پیغمبر پر سو وي یا قران پر سو وي نو بیا خو با معافینه به انتقام اخلي اګه مخ کې د راستو ده फरक یا دا چې هغه عظمت او د رخصت ته وجدا حسېت سیئتم مثلوها او بدله د ګناه چې دا هغه سزا ده چې د أغي عمر یې زیاته بنکه چا سره سکړی نه فمن عفى عچا معفي او كلا واسلحه او غسل هي او كلا فاجرو عل الله نو اجر الله باندې واقعاش بې شک الله محبت نکی ظالمانو سره ولما نن سره بعد ظلمې هغه چې معافی نکولا چې راز صبر نشم کولای زو ما سره ډیر زیاتې شوه دي نو تیواغستو یا تاوانو دمالو یا سوسوزه ولور کړه هغه چې بدل و او سپس داغې نه چې ظلم شې او د سره اولایک من سبیل په دي خلکو څخه ګناه نشته ځکه الله او ته اجازه کړي چې سید سره کړي نه وسه ورو حزیاته ونه کوي انما السبيل على الذين بشكا ملامت يا پاغه چا ده يظلمون الناس چي ظلم کوي په خلکو وي بغون په الارض بغیر الحق او سرکشي کوي په زموږ کې ناجایزه دا غینه ولله تاسو کوي زيده پره عذاب دردناک دي ولمن صبره او غفرن بیا بیا ترغیب دې ذکر کوي چې عزمت باندي عمل کاوه چا چې صبر وکاو بخنه وکړه خپل مسلمان تا ان ذالک لمن عظم الامور دا ډیر لوی کارونه دي ښه بخنه کوي ښه معافي کوي نو بس اخر او برکتوم نشته زموږ شوم په سر باندي مړیو کی دا مسلمان کار دي مسلمان غوښته وي چې الله حکم منی الله ولي لمن صبروا وغفروا دات دا ساعتات اشپیالهوا چې لمن صبروا وغفروا نګونه نکیږي نوخه هغه څوک چې لګمرا کی نبي داغه د پاری څوک مددگار من بعدي پسداري چله ګمرا او بوی خلق په قیامت کې لماره او عذاب کل چې وی نه عذاب یقولون چیږي وی هل من سبيل یا хан کولار راتو خیه تختما واپس زم دنیا تا بلارشته الله و رسول احره وترامینی بدی لرا یو رزون علیا ملائک به مخککلی چې مخکزا رستم پلزی لاری نشتا مخکزا جهنم تا روان ذکولی وش په جهنم باندې خاشעיنا ډیر ويريږي من ذل درسوایه نا چې عذاب خو په لکا واخ پهلوان براته ګوري اغاځیزان براته ګوري اغاوندیان براته ګوري داډیرل ویل ينظرونا ګوري با جہنم تامنتوارفن پن خفيو په نظر پټ پټ باندې جاءزه تبعض او ذا جاء ذا لم بیچو پکې دي دا سپټ پټ بغوري او ته دلر نه چې دغه زه ته روان کړیو وقال الذين امنوا ابو مسلمانان او مؤمنان اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا عَنْ بُسَمْ بِشَكَا چه اغا دیر تبایه والا خلق رسوائه والا غدی چه زانون میان تبای کردی دی خپل اهلیم زان سره تبای کړی یوم القیامت پرد قیامت چه غیو گوری که نه چی دی روانی ادا ما شمانو ما سر روانی ادا ببر سرونه ای د گیدلانو شرمخانو پشان شکلونه ای ځان منان باوی دنیا کې او ما آخرت کې موږ ور ته دي الا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم ظالمان به همیشه په عذاب کې پاتې وي پیدا شو چې د دې غ پیران او اولیاء کرام او غوسان او قطبان څه شو و ما کان لو من اولیاء نو وې دي د پاره هیڅوک چې مدد یې وکي بغیر د الله نه سوک مدد کولی شی او اغا سوک چل لیگو مرحا کی نبوی داغ د پارسلار استجیبو لی ربکم اے خلقو دا خپل رب حکم اومنه دا قرآن قبول تیاو که مخ کے مخ کے دینا چراشی قیامتو یا د موت لا مرد لاؤ من اللہ چنور سوکی واپس کولی نشی او اللہ واپس کینا نشته واپس کې ده لغیر الله طرف نه نوی ستاو د پاره سزا ده پناهه په دغه ورځو انوی ستاو د پاره انکار فایدهمن کډیر وایي چې الله مونږه نوی ذکر یي الله مونږه او له کلام شوم چې وای کنه چې استاد جی استاد جی استاد جی اچي وی او استاد جی ټکی کنه نه لاوی کار سوې خلاصې دي نشته را فَإِنْ أَعْرَضُوا كَمَا أَلْيَ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلِيمًا حَفِيظًا مُنْئلي گله پدی باندنی گهبان ان علیه ک الا البلاغه تا باندې سره پر رسول دی تا سره رسول کړو ته پیغامشه او به شک مونږی چیو کله چوسکو انسان تا خپل طرف نه رحمت او مال ورکو اولاد ورکو فرحه <تصفح> چته نو کی <laughs> اما شاء الله پیو لکی ابر اینټینا ولګی یا خدا فرح بها وی تاخد نمونته نه پاتیو بیا نمونزه زشتہ نہ کلیمشتہ نہ سبخشتا مال او کور سیدی تا سو سختی په سبب دا غه چې مخکې کړی دی لاسونو دی فینل ل انسان کفور دی انسان بیا ډیر ناشکری کتور تا وېچ ګور ا مونځاو د سکوا جمعه سبق وایې الله بخیر کی او یې خیر کی غشتې را نو غستنو ناشکری دي ته وی کنه ها لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَا سَلَّالَ رَبِّ شَيْدَس موندو زمو کدا يخلو قمای شاهو فداقي څنګه چې خو حشي سو قسم یحب لوی یشاو اناسن بخی لونا دے فخی فخی او بخی چه تا چه و غوالی لونه ده مخککلی زکر اللہ ویستا سخونه دی خوخی خوز ما خوخی دی و یا حبول منی شا او بخی غ چاته تا چه و غوالی نارینا زامن او یو زوی جم زکران و ویناسا او یا جوله جوله ورکی نارینا و نا زامن او لونه و یا جالو منی شا و عقیما او غرزی څوک چې خوښ شي شانډوی نه ایسول نه ور کوي دا د الله فیصله تقسیم د نتو په دی کې څو کی چې لا نظر کوي دلا نوزان سره ورکه چې کله په زیارتو نو کله په پیرانو غرزی د چانه روجي راوړی د چانه پانی راوړی د چانه ساړه ډوډۍ راوړی په ځغې کې یې نشته چې له دله نظر کوي نو سزان ورکه و إِنَّوَ عَلِيَّ مُنْ قَدِيرُ بِيشَكَ اللَّهَ پُوِيگِ وَقُدْرَتُ وَالَدِهِ ده جوابو شدیوی ده خبر چانده کلنو پاول کیومی چه او اخير کیوم وي چه وحی ما نور پیغمبرانو تکلی وان نو دا دا قسم تا تکلی ده او د وحی یو دری قسم دی وما كان لبشرن او ندی جائز اسی او بندل را ایو کلمه اللہ چه اللہ و سر خبریو کی ایلا وحیاں ہم اگر وحی و تلیگی وحی سنگا او پیغمبر دا سی بیخوش و انتشی درانا او ظلو کی چه و تا اللہ سواچی نو آو تا یادی نبی السلام ویلیو چه دا وحی پو مادی را گرانی خلت نو بیگی او بیا وی چې سوینه ما تیاضی په لکه می یاد کنه په نبی صلی الله علیه وسلم وحی کې ده دا داسې او پوخ بسور نه اوخ بکیناست برداشت کوم دیو دی ته وحی وی اصلي او من وراي حجاب یا اخوا د پردینا لکه موسی علیه السلام سره په کوی تور کې وحی داسې واخا جبرئیل پکینو الله موسی علیه السلام قومین کې حجابو حجاب <coughs> چاو د موسی علی السلام الله ته حجابونه نشتا ا, آ په ټیګي پسوکی حجاب خود باندې د پاره موسی علی السلام په پړدا پر کې پروت او یرسل رسولن یا راولي کی جبرئیل علی السلام په یوحی ی به اذنه وحی کوي په حکم د الله سره امه عائشہ او چې خوخی انه علی به شکل لاډی ارچا چاہ سره خبری کوي او ذات ته حکیم هو ده حکمت دې چې دا سو قسمه خبري انبيیاء او سرکينو اوګه ذالیکا او حینا ایله کروه هم من امرینا څنګه چې مخکمه واهې کړی وانو دا غسه واهې کړی د مونږ تاسو د قرآن, قران ته روح وي ولی چې دا قران چې اثرینو جونده دي اچنینو والاو یومن کانه میتن او بیا مرده کناخه وی روحن للقلوب بمنزله الروحي للابدان لك بدننا تشي روح جو انزيدي نور روحنا فقران جو انزيدي نا روح الارواح ما كنت تدري من الكتابو تخو نپوي كتاب سنگي ولل ايمان او ايمان سنگي ايمان تداوت سنگي دي ايمان تفصيلات سنگي تخو بينه پوي ایمان خو اجمالی وو په هر پیغمبر کې او تفصیل نه نو خبر د دعوت نه نو خبر ولیکن جالنا ونورا اوږر زموږ دی قران له اوړه نه دې به من نشاو منو عبادنا مونږ هدايت کو په دې سره غوا تا چې خو هشي زموږ د خپلو بنديانونه او ستا دی چدي نو غا دعوته او بهشکته ها موخه هدایت کړي دي خلق ته دلاري نیغي لار وتخه چې دا لار نیغه تللی ده دا, دا نور داسې نشي کولی چې ویره سي رسول رس الله کار دي او ستاه ہدایت لار خو دل دي د دن بیاو کار دي سونات الله الذي له ما بالسماوات و ما في الارض لار د الله غزه چې هغه لر دي سوجي په آسمانو کې دی او سوجي په ځمکه کې دي الا ال الله تسير الامور خبردار زیل لا تا وا پس او گر دل د ټولو فیصلو دي نو شوبحات پر شو څلورو جوابونه سورې حامین او د دریو جوابونه سورې حامین شورا کېو شو ان تریاولو سپورې با حوامی مو